Alhamdulillahir rahmanir wa nastainu wa nastaghfiruh Wa a'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu Wa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayuh Allahin aman tetuk Allah hak tuqatih, ولا تموتن إلا وأنكم مسلمون. Ya ayuhana tetuk Rabbatum الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبس منهما رجال كثيرة ونساء، واتق الله الذي تساءلون به والرحام. إِنَّ اللَّهِ كَأَنَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا جُهَا الَّذِينَ آمَنَ اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا مُنْسَدِيدًا يُصْرَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ قَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله Wa khairul hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'ul umuri mahdatatuhah Wa kulla mahdatatib bid'ah Jamaat-jumat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara sifat Dari sifat Orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Wal li amanatihim wa ahdihim ra'ud Dan orang-orang yang mereka terhadap amanah-amanah mereka, amanah yang diberikan kepada mereka dan janji-janji mereka mereka menunaikannya. Menjalani sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bahkan dia adalah sifat manusia manusia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ini. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berkata Inni lakum rasulun amin Sesungguhnya saya Bagi kalian adalah Seorang utusan yang terpercaya Dan Nabi Hud Al-Sallallahu Alaihi berkata Wa lakum nasihun amin Dan saya terhadap Kalian adalah seorang Pemberi penasehat Pemberi nasihat Seorang penasehat yang terpercaya Dan juga Nabi Suriq Nabi Lut, Nabi Shu'aib Mereka semuanya mengatakan Inni lakum rasulun amin Sesungguhnya saya Bagi kalian adalah Seorang utusan Yang amanah Yang terpercaya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati malaikat yang terdekat Kepadanya yaitu jibril alaihissalatu wassalam sebagai seorang makhluk yang amanah di kuatin di dal arsyatin yang memiliki kekuatan di sisi arsy yang sangat kuat muta'in tamamin yang ditaati dan di di sana dia amanah memiliki sifat amanah dan juga Rasulullah SAW diberikan lapok Julukan Saladikul Amin Sebagai seorang yang jujur Dan terpercaya Seorang yang amanah Beliau diberi julukan oleh kaumnya Dan diakui oleh Teman maupun lawan Sampai musuh-musuh Islam Pun mengakui Bahawa Rasulullah SAW adalah Al-Amin Beliau adalah orang yang amanah Beliau adalah orang yang terpercaya Beliau adalah orang yang Mengemban amanah Tidak pernah menelantarkan amanah yang Diberikan kepadanya Jamat sekalian yang dimulakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hukum amanatiku wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati khianat adalah lawan kepercayaan janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasulnya dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian dan amanah para ulama membagi amanah menjadi menjadi dua amanah atau menjadi beberapa bagian Di antaranya amanah dalam bentuk maliyah Amanah dalam bentuk maliyah Yaitu amanah dalam bentuk harta Yaitu seorang menyalurkan hartanya Tepat pada tempatnya Sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya Yang memiliki harta di antara bentuk amanahnya, dia membagikan harta harta ini secara adil kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Yadilu bayna awladikum, berbuat adilah kalian di antara anak-anak kalian. Membagi harta dengan anak-anak harus adil. Ini bentuk amanah di dalam harta. Dan dalam bentuk amanah di dalam harta adalah berpadah pada tempatnya. Memilih tempat-tempat yang layak untuk bersodokoh padanya. Dan di antara bentuk amanah maliyah adalah jika ada seorang menitipkan harta kepadanya, maka dia memberikan kepada orang yang diamanahkan kepadanya. Seperti seorang memberikan harta untuk kepentingan madrasah atau ma'ad. Maka dia tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya. Dia harus menyalurkannya dan menyampaikannya kepada yang berhak. Kepada madrasah atau madrasah tersebut demikian pula seperti panti asuhan dan semisalnya dan seterusnya dan seterusnya kemudian amanah yang lainnya adalah amanah dalam bentuk wilayah kekuasaan diberikan kepadanya kekuasaan maka wajib baginya untuk memegang amanah di dalam kekuasaan ini seorang yang diberikan amanah menjadi seorang pejabat tinggi seperti presiden Gubernur, bupati Maka dia harus menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya Tidak menelantarkan amanah yang diberikan kepadanya Tidak menelantarkan rakyat Tidak menelantarkan tugas-tugas yang diberikan kepadanya Dan diantara bentuk wilayah Adalah kepemimpinan dalam bentuk Di dalam keluarganya Seorang suami adalah pimpinan bagi Maka dia harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Warajul Ra'in ala ahli baiti wahwa ra'iyatun wahiyat masul an ra'iyati". Dan seorang laki-laki itu adalah pimpinan bagi keluarga di rumahnya maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dia akan ditanya akan amanahnya dia akan ditanya akan beban yang dibebankan kepadanya demikian pula dalam bentuk amanah dalam bentuk wilayah kekuasaan adalah Amanah seorang imam untuk mengatur makmumnya Amanah seorang imam untuk mengatur makmumnya Demikian pula Setiap orang yang memiliki andil di dalam bentuk kepemimpinan Masuliah Kekuasaan Atau pengaturan Maka wajib baginya untuk Memegang amanah tersebut dengan sebaik-baiknya Jemaah sekalian yang dimuliakan adalah Allah SWT Allah SWT berfirman Inna Allah ya'murukum Antu addul amanat ila ahliha Sesungguhnya Allah SWT Memerintahkan kalian menyampaikan amanah itu kepada yang berhak. Kepada berhak. Setiap orang wajib untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Wajib untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Dan penelantaran terhadap amanah adalah bentuk dari bentuk-bentuk kerusakan. Dan merupakan ciri dari ciri-ciri zaman itu sudah rusak. Rasulullah SAW bersabda, "Idahdunya il-amana san-ta'birus jika telah ditelantarkan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Dan juga dalam hadis yang lain, Allah, Rasulullah SAW bersabda, Idahusidal amr ilawai li ahlihah tentang dirusah. Ini salah satu bentuk penelantaran dalam amanah. Jika perkara itu sudah dilimpahkan kepada yang bukan ahlinya, maka hendaklah dia menunggu hari kiamat. Menunggu hari kiamat ciri-ciri kerusakan dan Rasulullah SAW bersabda saya di zaman akan datang nanti suatu zaman suatu waktu jasad dibukvi hal khabib orang pedesa akan dianggap jujur wajah dibukvi hal sadik orang yang jujur dianggap sebagai penduduk wa yuqawwanu wa yu'tamanu seorang pengkhianat dianggap orang yang amanah wa yu'tamanu fiha sedangkan seorang pengkhianat dianggap ia ya, beramanah dan wayaun fiha alamin orang-orang yang amanah dianggap pengkhianat terbalik. Ya, zaman sudah terbalik ketika mendekati akhir zaman yaitu amanah ditinggalkan orang-orang pengkhianat sudah dianggap merekalah pemegang-pemegang amanah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu dan menelantarkan terhadap amanah adalah merupakan ciri kaum yang paling rusak. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka adalah ulayka umurka mereka adalah orang-orang penista yaitu orang-orang munafik Rasulullah SAW menyebutkan Ayatul umunafik kalasah Tanda-tanda kemunafikan Tanda-tanda orang munafik ada tiga Di antaranya Ida Jika dia Diberikan amanah, dia berkhianat terhadap Amanah yang diberikan kepada dia tersebut Dan juga dalam hadis Abdullah Imam Amr bin Al-A'af Yang dirosakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW arbaun Ada empat perkara Mengkunna fihinna Barang siapa yang ada padanya Empat perkara tersebut dan munafikan khalis maka jadilah ia seorang munafik yang murni munafiknya ya wanankana barang siapa ya. yang terdapat padanya khaslatun ya. sebagian atau dari satu perangai dari perangai-perangai tersebut ya. maka dia mendapatkan bagian khasratun minan nifaq ya dia mendapatkan bagian dari kemunafikan, diantarnya Rasulullah SAW bersabda, idak tuminakan. Jika dia diberikan amanah, dia pun berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Jemaah sekalian yang berkenan Allah Subhanahuwataala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri yang lainnya, diantarnya waidah, adat, kadar. Jika dia bercerita, berbicara dia pun berdesak. Ya. Waidah. Jika dia berjanji dia mengingkarinya. Wa idhal khal sama Jika dia berdebat dia pun berbuat kekejian di dalam perdebatannya, berbuat kejahatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan diantara bentuk penelantaran amanah yang paling besar adalah melantarkan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amanah yang merupakan amanah terbesar, yang merupakan amanah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi ini, yaitu amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ar-rtna al-amana ila-sama ila-samawat wal-ard wal-jibal, sesungguhnya kami telah Memberikan ingin memberikan, mengperhadapkan amanah tersebut kepada ilah sama Iwal Ar diwarjabal kepada langit kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Kaabina -gunung. ayah milnah maka bumi langit bumi dan gunung-gunung tersebut enggan untuk menerima amanah yang besar tersebut. Wasfakonamina Orasa berat terhadap yang dibebankan kepadanya, wahamalah insan dan manusia pun mengambil amanah tersebut. Wakanal insan, ya, wakanal insan hulu menjahula dan adalah manusia itu betul-betul berbuat golim dan berbuat kebuduhan. Mereka berbuat golim, tak kalah mau menerima dan mereka berbuat kebodohan tak kalah mereka menerima amanah tersebut ternyata mereka menelantarkannya dan tidak mau mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak mau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenarnya menelantarkan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menelantarkan maksud diciptakannya mereka di permukaan bumi yes. jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah bentuk penelantaran amanah yang paling besar yang setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim wanafa'ani wa iyakum mafihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawahah innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah Wa ashahadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Amma ba'du Jamaskalin yang dimulikan ala Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Amanah Sifat Al-Amin, sifat yang terpercaya. Adalah sifat-sifat orang-orang mulia yang telah kita sebutkan. Dan dia adalah merupakan sifat yang paling menonjol di, pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ada tak manuni, wana aminun mantis sama? Tidakkah kalian menganggap saya amanah?" Sedangkan saya adalah orang yang dianggap amanah Terhadap yang dirangi Dan dia adalah sifat Yang dimiliki oleh orang-orang beriman Dan dia adalah sifat yang diakui kebaikannya Oleh orang-orang yang baik Sampai orang-orang yang bejat sekalipun Tidak ada Seorang yang jahat kecuali dia pasti akan memuji sifat sifat amanah sifat amanah dan tidak amanah kecuali membawa kebaikan oleh sebab itu seorang pedagang contohnya yang amanah dia akan berhasil di dalam perdagangannya sampai-sampai walaupun pedagang tersebut adalah bukan muslim jika dia amanah dalam perdagangannya, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik dengan perdagangannya, karena amanah. Apalagi sifat tersebut harusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, Orang Muslim. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ada jurul awam, seorang pedagang yang terpercaya yang amanah. Dia akan bersama ma'asyuhada Bersama orang-orang yang syahid Di surga Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sekalian yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jika sifat amanah ini membawa kebaikan bagi setiap orang Pada umumnya Maka apakah tidak lebih pantas Bagi seorang penuntut ilmu Untuk memiliki sifat amanah ini Untuk memiliki sifat amanah ini dan sifat amanah bisa dimiliki oleh setiap orang dan diharuskan bagi setiap orang. Karena setiap orang merupakan pimpinan bagi dirinya dan setiap orang memiliki wilayah terhadap dirinya dan keluarganya. Kullu kumroain, wakullu kumasaulunan royati. Setiap dari kalian adalah pimpinan dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepimpinannya menjalankan amanah terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Seorang guru amanah dengan wilayahnya tidak melantarkan. Pelajaran kepada murid-muridnya. Demikian pula seorang murid tidak melantarkan, tidak berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Diberikan dia wilayah terhadap pelajaran-pelajaran. Mendalam -pelajaran. dia amanah di dalam meraja pelajaran. Kemudian memiliki adab-adab di dalam majelis ilmu. Memiliki adab-adab di dalam menuntut ilmu dan seterusnya dan seterusnya maka tak seorang pun yang tidak butuh suatu sifat yang dinamakan amanah dan dia adalah sifat yang mulia yang mengangkat seseorang derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma fil muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat al-a'ya'i minhum wal abu'at innaka samimu qaribu mujiwud da'wat ya qawdi al-hajat ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون